Kapitel 21 En konges hjerte er som strømmer av vann i Jehovas hånd. Hvor som helst han har lyst, vender han det. En hver av en mans sveier rättskaffen i hans egen øyne, men Jehova bedømmer hjerter. At han øver rettferdighet og rett, er noe Jehova foretrekker framfor offer. Hovmodige øyne og et arrogant hjerte, de ondes lampe er synd. Den flyttiges planer føre visselig til fordeler, men en vei som har hastverk styrer visselig mot armod. Å samle seg skatter ved falsk tunge er ett pust som blåses bort for dem som søker døden. De onnes herjing vil slepe dem bort, for de har nektet å øve rett men den rene er rättskaffen i sin virksomhet. Det er bedre å bo i et hjørne på taket enn sammen med en stridslysten hustru om en i felles hus. Den ugudliges sjel har begjert det som er ondt. Hans näste finner ingen velvilje for hans øyne. Når spotter en ilegger en bot, blir det en uerfarne vis, og når en gir en vise insikt, får han kunnskap. Den rettferdige gir akt på den ondes hus. Han styrter de onne til deres ulykke. Den som lukker sitt øre får den ringes klager Han skal også selv rope og ikke få svar. En gavide skjulte demper vrede, og en bestikkelse i barmen demper sterkt raseri. Det er en fryd for den rettferdige å øve rett, men noe forferdelig venter dem som praktiserer det som er skadelig menske som få viller sig fra indsiktensvvege, han skal vilge for samlingen av dem som er kraftløs i døden. Den som elsker fornøgelser blir en armodens man. Den som elsker vin og olje, vinner ikke rikdom. Den on er en løse pengge for den ret fførige, og den som handle foredersk, trer i det rättskaffne sted. Der bedå bo i et ødemarkslan. En sammen med en stridslysten hustru i gremmelse. En atroveidig skatt og olje finnes i den vises bolig, men det menneske som er uforstandig oppsluker det. Den som jager etter rettferdighet og kjærlig godhet finner liv, rettferdighet og ære. Den viser til og med stormet veldige menns by for å bryte ned dens tillitsstyrke. Den som vokter sin munn og sin tunge, bevarer sin sjel fra trengsler. Formastelig, selvsikker, skrythals er navnet på den som handler i formastelighetens heftige vrede. Det er den late begjær som volder hans død, for hans hender har nektet å arbeide. Hele dagen har han vist seg å lengte begjærlig, men den rettferdige gir og holder ikke noe tilbake. De On offer er en vedre stygglighet. Hår mer merdan når en bærer det fram sammen med sagt i opøser. Ett vitne som lyver skal gå til grunde. Men den man som høde retter skal tal, ja får evig. En on man har satt op ett frekt ansekt, men den rättskaffne kommer tilå jøre sine veger faste. Det finnes ingen viså, helleller en sjelvnene og hell ikke råd, i opposisjon til Jehova. Hesten holdes klar til stridens dag, men frelsen hører Jehova til.